Bună ziua, dragi ascultători! Vom continua să vorbim despre taina botezului și vom spune mai întâi faptul că pentru a fi cineva botezat, în momentul cufundării în apă se rostește o formulă specială. Se botează robului Dumnezeu în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Botezul se face în numele Sfintei Treimi, așa cum se poate observa, dar în momentul întreitei cufundări în apă, celui care se botează, trebuie rostite pe rând numele fiecarei persoane a Sfintei Treimi, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Nu este îngăduită o altă formulă, sau altfel spus, folosirea altei formule decât cea enunțată, face ca botezul să nu fie valid. În Sfânta Scriptură se vorbește și despre botezul în numele lui Iisus Dar orice interpretare greșită este eliminată de explicația pe care o dă Sfântul Evlogie Alexandrinul când zice: A se boteza în numele lui Iisus Hristos înseamnă a se boteza după porunca și tradiția lui Iisus Hristos adică în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Există și o situație specială, și anume în legătură cu copiii găsiți, despre care nu se știe dacă sunt sau nu botezați. În momentul în care sunt botezați, se folosește formula deja cunoscută, dar cu un adaos necesar. Iată cum sună deci formula în acest caz. Se botează robul lui Dumnezeu dacă nu este botezat în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Deci cu adausul care specifică dacă nu este botezat. Un alt caz special este cel al copilor născuți cu figuri alterate, monștri sau dacă există dubiu dacă sunt vii sau nu. Și aici formula are un adaos special. Pentru cei cu figuri deformate se spune, dacă acesta este om, se botează, apoi se continuă formula cunoscută. Iar atunci când este incertă viața, formula de botez începe cu cuvintele, dacă e viu, se botează robului Dumnezeu și urmează formula cunoscută. Odată săvârșit, botezul are și consecințe sau efecte. Mai întâi, păcatul strămoșesc este curățit, iar dacă cel care se botează e adult, îl curățește și de toate păcatele personale săvârșite până la botez. Prin botez ne naștem la o viață spirituală. Ne îngropăm împreună cu Hristos ca să înviem împreună cu El la o viață nouă. De aceea, Sfântul Apostol Pavel numește botezul Baia nașterii celei de-a doua, în Epistola către Tit, capitolul 3, versetul 5. Un alt efect al botezului este că cel renăscut prin botez devine fiu al lui Dumnezeu și membru al trupului tainic al Domnului, care este biserica. Trebuie știut că botezul Fiind instituit pentru iertarea păcatului strămoșesc, nu se repetă. Acest păcat, odată iertat, nu mai revine. Sfântul Ioan Gură de Aur spune, Prin botez ne-am îngropat împreună cu Hristos în moartea Lui. Deci, precum nu este cu putință ca Hristos să se mai răstignească a doua oară, așa nu e cu putință să ne botezăm a doua oară. Vă doresc o zi bună și binecuvântată!